po në vjen dhe shumë të mira po në vjen kushimonin po në eshton Ramazan o fatio kushimonin po në eshton Ramazan o fatio e mirë se erdhe Ramazan Ti ek zonjdo musliman Qeni vjetë molin kamar Në aksham e bajiftar E njëse edhe Ramazan Ti ek zonjdo musliman Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rrbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmain. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahina msoft ena bof terbiye na edukoft. Na msoft aton ce dim, ato cka edim na msoft me praktikuaj rrbil alamin. Të ndëruar vëllazën musliman Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah e fillojmë me faqe të bardhë, e dalim me faqe bardh të bardhë për një muaj të madh Ramazanit. E na çoft për herë të gjithëve në xhaminë juaj, në xhaminë e muslimanëve, ummetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ne këtë xhami te dedikoni, ashtu që na çoft për hajër edhe një herë po thandom. Na me juve për herët parë për shihemi E diken, diken të njofim edhe ndërsa dikush të nje E ljusim Allahun Gjellegjellalu që gjatë këti mui Që bëjmë një hizmet E shalla në amën të Allahut atë hizmet e bëjmë Dëtë filojmë sante me muin që përhymë mesër In shalla muin e shenjt Të cilin dëtë ashiojnë gjithë i meti Muhammad sallallahu aleyhi vësallam Frej lindjes e djelit e në përëndimin e ti, dhe thët, në katër anët e botës, këtë mujt madhë për e emrit Allahot, urni Allahot gjallë gjallalu, Ja Ejuha alledhina amanu, kutib alejkumu s'yam, kutib alejkumu s'yamu, këma kutib ale alledhina min kablikum lallekum të të kunë. Allahu Gjellë Gjellalu hu prej mbi shtatin qil E ka dërguar Gjibrilin a lehi salatu e salam E e ka dhën emanet këtë ajet kër anor Prej surës El Bekare 183-in ajet Thua ju besimtarve musliman nësi përfaqën e tokës Deri ditën e kja metit O ju besimtar u bon borgë për juve A gjerimi i muaj të Ramazanit Sikur që ishte bërgj para juve për një popull që ka jetu para juve Kënën kuptohet se Ramazan kanë pasë edhe popull tjerë para i me të Mohamed sallallahu aleyhu sallam L'allekum të të kuun Për çka me a gjeru këtë muin Për me u bon ma të devotëshëm, ma të sjelëshëm, ma të droshëm, ma të frikëshëm Ndaj Allahut Gjellë Gjellalu hu Dëmë thënë me që u e urdhë një Allahut në vendë Lallë kumë të të kunë, Allahu nuk ashtë në ngushtë për agjerimin e juj Allahu nuk dëshiron ju të rini undë e të sakatoni e të banit e etur, jo Por Allahu gjallë gjelalu dëshiron në robin e vetë Ta ordroj me një obligim i cilin realitet është në dobin e vetë robit Pra në dobin tonë është mujë Ramazanit Se Allahu nuk ka nevoj për agjerimin tonë Nuk ka nevoj për namazin tonë Nuk ka nevoj për kurbanin tonë Mirë për po Allahu në ka urnu ome i kry këto obligime Pra ndaj edhe na i them Allahu të gjëllë gjëllalu hu Semina wa ta'na Ja Rabbena Ja Allah Në për edhe gjëjmë urdnin të antë Edhe dhe ta përfilim urdnin të antë Kënë është urdni Allahu të gjëllë gjëllalu Se i është shpallur Muhammed Mustafa salallahu alaihi wasallam, neake me mart gatshë mbres pas brezi. Ramazani ovllazën është mbroje, të mbron prej zjarmit të jehenemit. Tumarr imni shembull kështu të shkurt, thjesht konkret. I thuash evladit tant. Por në dy franga, pesë franga më blej dy bukë në litër tamul. A i duhet me shkua me i bleje ato dhe me t'i pru. Me shkua në vend dy, një liter buk, një kilogram buk e djë liter tamol, apo sa i ke thonë, një blej tjetër sent. A i e knaqër ti, a i me t'blej t'y e 2 kila qep e një kilogram kompira, patate, a? Shka ka bon? A ti e i unët, po dojnë tash, që to e ke urnua. A i të ka blet kundërten, shka bon hashti me vladin tante? Shka bënsh? E dënësh? Në qovë që e duë që e duë që shumë, mëse rrash, mëse dënëfsh me diqka, e që e shprap e dërgoj shprap. Shko blijë, ndëroj ato që ka unë për të thamë, unë jemë baba, unë për të rëdhënëj. Kë shemblë ilustrimi, me tjo afruun pak nga mendja, për ndryshe, nuk krasot, një prind, një babë, një nanë. Daj Allahu të gjëllë të gjëllalu, Allahu ka rëdhënu ma gjërua. Alhamdulillah, agjerimi shtyl kërësore prej shtylla vëtërdinit islam E më radhe është e katërta shahadeti, nëmër një, la ilaha illallah Për të cilin kemi me folën këtë Ramazan, dhe të shkrym programin Qka kemi me folën dhe shpaljet kemi me i pas e, Gjatë mujt, qfar tema kemi me, me, me, me diskutua me juve, insha Allahu ta'ala Mirë po masja është mu i shenjë të Ramazanit Sante vetëm sa për njëftim me juve Që jemi të buar këtu edhe besoj që me juve Do të japim kontribut të gjithë së bashku Ramazani është mbroje Pra mbroje për e zjarëmit gjehnemit Po pse se e ke kryo urdinë Allahut Gjellë Gjellalu Pra ndaj do të gëzohë është kur ta bojë shiftarin Jo pse do të ha është kumerit shka Po do të gëzohë shiftarin Sepse e ke kriju obligimin. Alhamdulillah. Edhe do të gëzohesh me Allahun kur ta takojmë Allahun në xhenet subhanahu wa taala. Për juve sonte do t'ju tham, më shumë nuk do të foli për këtë muj, për sonte e kam fjalën masi e kemi nata e parë me juve, që nuk njihemi boll. Unë e një hoqë prej Prizrenit, ku në Prizrenve proj punoj, të është 25 vjetë e ma tjepër, në shalantarë të mundët një femi më rënda mujtë edhe ma shumë me juve dhe ju me muhe, në vlazën jemi dyshim s'ka, kështu që kërkoj prej juve, fillimisht kështu kërkoj prej juve, këtë kët iniciativë që keni marë, këtë nismet marë që keni marë, këtë gjami që e keni qelë, E ka qen rasti i fati që un ti jam hisetar me juve pjesëmarrës në këtë shtëpi të Zotit. Allahu ju nderoft dhe ju shpërblet për iniciativën e juaj, mirëpërkjo po punë don për krahje, edhe për meje, për krahje, edhe për juve të gjithëve, për krahje morale, për krahje materiale, për krahje edukative, për krahje nxitje, çdo në pikpamje. Çka është ajo përkrahje më ma e madhe që un kërkoj për juve? Tërkoj prej juve prej sonëte, sonë të është e ejte, nesër e gjumonë, gjumonja dhe të falet këtu me izëm të Allahu të gjallë të gjelalu, gjumonja parë në Ramazan, ma ndej dhe të falim namazet tjera, insha Allahu t'ala, dhe të caktëm na dhe të falim e tjera, vlaznin, dhe të jemi këtu të gjdo ditë shumë, dersë dhe të bëjmë gjdo ditë, dersë kini në pas gjdo ditë, kurse tërkesa dhe nevoja e jujë, une dhe, dhe të mundohëm deri në fundë, se së këmardë me pushua, Unë këmardë më u lodhë këtu, nuk këmardë asë për me fitua, këmardë më u lodhë me juve, që dhe të jam shërbim t'juve edhe dhe të bëjmë me gjlise me juve. E sidomos gjumon të shtunën edhe të dilën, se të gjumon mas diteve që fillojnë pak pëshimët, ditët e vikendit. Edhe në Ramazan dhe të bëjni pak ma të qëndrushëm. Se Ramazan i ka shtu ne i kërkon, sabër dhe të keni ma shumë edhe pësën koha pak sa enzitë. E mandej do të jepni kontributin edhe ju që me komplet të vinin në xhamin me familjet e juaja. E këto 3 ditë të sëmës, shtunën, xuman, shtunën edhe dillën, do të bëjmë programe edhe për trite ju i fëmijë, djem dhe vajza, krejt më i prun xhamin. Le aj, jo të vijnë ai djalit, ai vajza jote letë ta sheh shtëpinë e Zotit, çka mundet të më kanë. Se jemi ljargue prej, prej gjamiave shumë popolata jonë Andaj prej sante kërkoj prej juve vlazni të mi E di që nuk kurseni për telefonatat që keni Për rethin e kinit gjon edhe ju e kinin dorë Unë e sun ju shkoj se si ja u di telefonat e miqeve të juj e jaronave E ti banë njët prej sante Si ta falish këtë të ravini sante të i thirish ka 5 telefonata Përëndej, për ju tham juve, sënë të dhe të shpenzoni, si të shkoni për i këtu, i dhe të shpenzoni telefonata. O vla, o musliman, o i motor, o i muslimane, o akraba, o dost, o i erën. E, më ndëjnë, më skeç kuptoni i prej meje, që telefonata jo vetëm që ata që pu falqin e që ata me mjekra. Ja, ja, ata s'ka nevojmi bu telefonata vetër dijnë e vinë. Ja, ja, telefon, që ata që i kërkunës janë, Ramazani është muj i metit Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam, muj i madh, muj i mjeksis, muj i mbrojtjes, muj i vlazni lakut, muj i sabrit, muj i zeqatit, muj i sadakas, muj i solidaritetit, muj i vlazni lakit, muj i faljes, muj i shpetimit prezjarimit gjehnemit, muj i pajtimit, muj i madh. Muj shumë i madhë, vëllahi s'kemi tekst në që farë muj Shëheru Ramadhan Allëdhi unë zile fihil Kur'an Qa kemi thonë më ma shumë Ky muja që në tonë shpalë Kur'ani Kush është Kur'ani Kemi mund njoftu me Kur'anin të ardhë Më në kush është, insha Allah Përënde ju keni me bon pak gajret me mua me, me, me telefonata Sot e nesër Që ka të mund një mëmri, të regodhju në kartë Një shoqë, një, një hoqë, edhe po ju lypon Apel po ju bojn kredve. Mande inshallah do të vëm programin bashkë me vllaznit, ti do ta keni parë sigurisht të gjithë, do të bëjmë edhe un kam ardhur me shoqën, ju tregoj me gruan jam këtu. Domethënë me shoqën jam, që edhe ajo bashkë me motrat e juaja në kontribut janë. Edhe femrat tona të dinë ç'është me fal namazin, të dinë ç'është me respektuë burrin, se këtu në Perëndim burri edhim sa respektohet. Domethënë unë nuk kam herë pashë që vi këtu në Zvicër, un para 30 vite kam ardhur në Gjermani 7 889808018283 çdo vit që mars edhe vllazit kanë punuar këtu katëdhësh 5 vjet 70 vjet këtu në në përpendim më kanë shumë vende për të përpendimit çka e dihet as janë raportet familjare raportet evlat me prindet prindet me evladin burr e grua mardhënia bur e burr gru, gru e grua grua burr domethën raportet familjare fëmijët edukimi çendresa ku po shkojnë ka po shkojnë ka, ka po vin besimet e kota rumja prej sihilit rumja prej fallëve Rumja prej mësueshve, të gjithë aktor kët muj do ta bëjm kurs, po ju them, do të jam këtu, nëse kam xhamaton këtu do të jam gjithë ditën më ju, se të komardh më pushua. Pushimin e komardat jam në Kosov, dera puna të se kam pushim. Prandaj ju kërkoj juve, keni kët iniciativë që keni marr me qel kët xhami, do ta përkrah li memit e Mjerona e me Doslar, e me Farfis e Makraba. Gjamija ju, inshallah, do tjetë gjatë këti bujit Që do t'i përngjaje një kopshtit të gjenetit Një kopshtit të gjenetit, inshallahuteala Në të kopsht të gjenetit, që do t'jo bojnë njëloj për krahje Ka të regu për i gamberi, sallallahu aleyhi vësallem Për që atë kopsht të gjenetit, ka thonë Janë në gjenet Për këj fali që nejta me syuza Sun sun paletzoj, pa syuza, pa me pa sun shumë, shum, me syuza Në xhenet, kopshti i xhenetit është me një popull që do të jenë të ulur me kolltuçe, me karrika të nurit, dritës, të rrethuar me dritë komplet. Sahabat i kanë pyetur ja Resulullah, kush janë ai popull në xhenet ashtu, kolltuçe dritës, në ai dritë këtë dritë nur, nur, nur gjithka? Ka thonë atë popull janë i met, kanë lyp sahabët, kanë thonë sifhum lena Ja Resul Allah, la allena nuhibbohum, ne i cilëso ma shumë ja Resul Allah, me qëllim që ti dojmë ma shumë atë popull, ka thonë ai popull janë që janë bë vlazen në mëntë Allahut e nuk janë akraban me zveti. Nani me zveti, pak di kush me di këntë është pare fis, vla ose kusherin, ose prinder e vlatë. Për në ryshe, unë e di që i këtu se kam asni kusherin, qëtu ku jam, edhe jam me, me, me kilometra larkë prej trojeve t'juja, mirë për jam vla ju edhe ju i një vlazit e mi. Kanë thonë ja Resul Allah, po që ka bojna i popullë në gjenet që i kokën ashtu? Ka thonë, ata, kur gjithë do të mërzitën e do të piklohonë, A da dhe të knachen, dhe dhe të gëzohen, sepse e në vlaznu e për hatër të Allahut. Allahu në vlaznu e për hatër ti. Allahin e bashkë zemrat, qysh në e kanë bën bashkë këto katër murët në këtë vend. Për ende i kërkoj për juve, apeloj të kju, rrgja ju bëj, lutje ju bëj, më ju të regu e vlaznive, djenëve, shogëve, akrabave, insha Allahu ta'ala, se kjo gjami dhe të funksionoj, insha Allahu ta'ala, fortë. Mëndaj do t'ju them prej fillim kështu, na them ka Prizreni atje bizbize. Do thon pa perde, pa pardon, drejt do të fol. Ë do t'i konkurroj çdo hoxës këtu që punon. Se un hala nuk jalo, hala kubikazhën e fortë kam, do thon. <laughs> Ë do thon hala nuk e lejoi në autoban kushëm para kalua në kët pikë pa mënçiun që un punoj në veprimtarinë tema, prandaj kërkoi bashkë me juvet e ecin. E, e lutim Allahun xhallal xhelalu hu se për hajër ban me bongara për hajër. Qoft xhamia juaj, qoft xhamia juaj e jonë, edhe jamia bashkë me juve, çe e zën vendin numër 1 në këtë Ramazan. Inshallah. Bashkë me juve do të arrijm çellimit. Allah ju ndërëft, e për sante ma shumë besoj që një mjësë kemi nevojë që ka me folë, por nesër gjumane partë dhe të falim, insha Allahut Allah u tala, e sante dhe të shohim nesër prama sa kini kontribua ju. A, nesër derit dilën në kësham, kjo kë gjamia nuk në nëzhen, në jemi dhvdektë. So sot e ejte, nesër e gjumon, mas nesër e shtun, tjetër mas nesër e djel, deri djelën të ravi nësër, që nuk kontribojnë këtu, i kemi gabu e telefonatat në ditë. Fa unë e shpresoj që dhe të jemi, jemi të fort me izëm të Allahut Gjellë Gjellalu. Blazni, mu i Ramazanit, edhe pak po bëjmë laf edhe pse ka hi koha e namazit, ka hi më duke të koha e namazit. Ramazani është kursë, Ramazani nëse kemi adetë, nuk ma adetë Ramazani, përsh kemi gjemi për adetë, e e ka një qëllim përse përvishë. Bile ju gurbet gjitë gjithë ditë më punua, edhe në këshëm ju nalë, e më nënguën e dhe, tështë ju këthehem juve në një mënyrë, po jo për qëllim të keqë, jo për mjë vritë me në zëjnë. Ju po i marroni xhamia, ju po i marrni imamin, ju po i karakterin e evladve të ju ju po e rritni, ju po bani, ju po ktheni fallaj ky muj është, kursi këmuj është kursi dalin, mujt, kurs i mas. Ky muj është kurs i mas. Me dalm kët fund të mujit, kët kurs më e krye. Mandej tani në atë muj çka do të bëjmë? Tash kursin e krytëm në muj. Kur dalim, i morëm çato diplomat në mujorçe. Çka do të bëjmë atun në 19 mujve të tjerë? Një në herën e gjashtë muaj më pas Ramazanit do të na maje akumullimi, akumulatorit që kemi mbushtë gjatë këtij muajit në herën e gjashtë muaj. Tani ata 5 muaj të, të, të tjerë bëjmë pak prap para përgatitjeve që po na vjen ky muaj. Ne jemi inshallah gjallësh nesh. Sesa njëri vjet ka çans i vjetëssht. Ose saj do të jemi siveten mot Allahu alema do të jemi. Prandaj inshallahutaala bashkë me ju vëllazën Dersët do të kemi, në praktik rini në kërkojmë si dhe mos juve djemë vetri, si dhe mos juve vetri, se inë matë qëndrushëm, do të bëjmë bashkë me këtë hoxë një ri, me jetonin që i kam këtu, në praktik një numër për e djemë vetri, do të gjemë ko, ska ko, ska, do të gjemë ko gjëtë natën rrimë. Do të gjemë ko që ti bëjmë një numër e, aktiv për me falë 5 vaktin, me, i mama i me në falë i mamana fal, prandyshë ka shkuar hoxha i ka fal, ka shkuar, çka kalon këtu ka Kurzhon, ska ashtu. Ku konfirmua far facet zez model. Se si mos ta bëjmë stroflën, si mos ta bëjmë punën, aktiviteti në Kurzhon s'kena vënë. Un kur e kam bëj xamin në Prizren ku jam për 3 viteve, i kam ra këtu në punëve moti moti moti më von xhamia e shtëjia negnenave, ne se kjo është punë e madhe. Sa bon, nuk lind, nuk gjemija, është vëllahi kje gjamija që bënë, nëse nuk lindë, nuk përëdhën tjera gjamija, tërë është gjamija dhektë, e në e shalas desim që është. Rëndoj bashkë me juve dhe njerë pëthamë, Allahi në fërcoft imanin, Allahi në bënftë qëndrushëm me këtë Ramazan të madhë që në këhi, bën i dua para namazit, mas namazit, para sëfyrit, si mas sëfyrit, si para shdo kërë namazit, Allahi në na juvëzoftë për indët tanë, Allah i nëjëllëzoft e vlatë tonë, Allah i nëjërujt të nderin dhe karakterin e, e familjeve tona, Allahu qëllë gjelalu hu në boft në Ramazan, Allahu qëshedon këtë mujë, akullu kauli hadha vë astagfirullah halivëlekum, prende i person të pëmbarojmë me qëkaqë, inshallah, u taala, nesër gjymoja parë, e nesër prama, shohim shakimi bonderi nesër prama, inshallah, kini shkepju i mësakijat o vaktijat në për në për në për në për në për në pë e vend banorëve tjuje telefonatat me rëndësi të madhe se tash kretz Zvicra kemi ardh prej Kosovës në numër në numërorune që jeni apo tham. Disa kemi ardh në Austrië, disa edhe nëpër Gjermani, disa edhe në Zvicër. E tash naçi kemi ardh në Zvicër disa kolegji në jo prej Kosovës që na kanë ardh në Zvicër, mos na këtë kuptonin prap po tham, jam në numër kapaciteti këtyn e punëve, por kapacitet pse të thënë hall këtu nëse s'ke bë bon ku çon fund fundi çka jo. A, shtoja, ja. Doktor shumë i mirë, se ka mjekua, se ka shërrua asë këndë, kërë gjënë s'ka bënë. Inginjer shumë i mirë, asë në ndërtesë s'ka konstruktua. Hojë shumë i mirë, asë një njeri se në ka bënë me vëmë vendin e vetë. Atëherë shka ke bënë? Valla, i s'ke bënë, kërë gjënë. Mirë, po shpresajmë që dhe të kemi i kajrë me izëm të zotit, e për sënë të pra ma shumë spes gjati, që dhe të dhe të bë me falë namazin. Kurse për natat e tjera, ju të vetë dhe të konsultoni, se unë se oprishit qefin, se unë nuk jemi punë ditën, që të, të kemi parasysh, kur me falë të ravin, kur me falë të ravin, jeni të lotë shumësën të mësme ju munua, edhe mu më caktoni gjumonë, sa kohësa minuta e kini ju, e dini kur shkënë punë në rartë punës, Këto e nëzjonet, këto e nëzjonet, nuk janë si te na, pëta u shej. Pav në nërë rëpa, unës nërë rëpa, unë snë rëpa, unëzdo e të nokë hem. Inshëala për sajaqish dhërëndoëa amir zhëllëseth. Sa për në fëtim, salamu alai promi. Mële durë nërazeth, dalдаj energija, noë etherë, dhër e Ithufesa Alhamdu lhelahi rabbil alamin wal salatu ala seyyidina vë nëbiyna muhamm edal o ala alihi, o ashabihi, e gjmaim. Pa tjetër, në Ramazan duhet me dhjetë që farbor gjerëshkije, mujë i Ramazanit ka ardhë, mirë për na kemi obligime për këtë mujë. Pre obligimeve që kemi, do të radhjësim, insha Allahutë Aala, një nga një, me qëllim që të arrim deri të ajo që duhet me arrim, idhënë Allahutë Aala. Më të vërtet, Allahu gjëllëshan hu në kabon obligim me e kryën Ramazanin. Lhamdulillah, a gjerimin dhe të bëjmë. Mirë po për më bo a gjerimi i pranushëm, për më bo kabu, duhet me i parë për asyjsh disa gjona. Thamë dhe pramë, Allahu nuk është ti nevojshëm për më nejtë ti për hangër e papi. Allahu s'ka nevoj për a gjerimin tonë. Allahu nga ka provua, nga ka obligua i kryjë. Nga pse nuk e respektojmë babën e dhe nënën, Allahu a ka nevoj për me e ja respektua kryesën e ti? Jo. E gjdo gjanë që e bajmë është për të mirën tonë. Prandej, Ramazani për mu plëtsu e të mamë, duhet mu kryjë e disa obligime. E para, inë shë Allahu ta'ala, Namazin më smelon, asë një namaz pa e falë. Dhe më këtanë, Ramazani për më bon kabull, është e para, kujdes me namazin. Ka njështë të cilët po agjirojnë Ramazanin, e namazin së për e falin. Si ka mundësi muslimani me eda këto 5 shtyllat kryesore, këto jëndë pa ndashpe, shahadetit një, mas shahadetit namazin, nëmrin një mas shahadetit, mas i që tjeshë musliman namazit, mandaj mas namazit, vjen zëqati, aj që ka kushtë për zëqat, mus me dhonë zëqatit, në banë, s'ka, s'ju zë banë iqë, mandaj vjen Ramazanit, në këto jenë të pandashme, pos aj ka kushtë të dhëmë thonë, për të shkuën haqëllëk, nuk shkuën haqëllëk, zë banë, pa tjetër duhet me shkuë, të pandashme, feja islamë ës që nuk cëptohet, zban me do, që to pëjduhe edhe që to së pëjduhe, Allahu Gjellë Gjellë Aluhun, Kuran në ka thonë, e fëtu minune bëbadi lë kitab, e të këfuru në bëbadi, e disa gjereve, për ju besoni, e disa tjereve jo, prandej, me pas kujdes në mujën e Ramazanit, faljen e namazit, fal, jo? e, vallahi, për zvaktin me e fal, vë Allah i povi për e fali të ravit, shikoni, Taravija është sënet me e falë. Farzën e jacis me e falë është farzë. Namazën e jacis me e falë o farzë. Namazën e sabahit me e falë është farzë. Obligim. Taravija nuk është obligim. është sënet me e falë. Dhe më thonë, me i shikua gjonat me, me vend si cilën herë. E tashë. Në Ramazan namazit me abon ja hyjmetin duhet shumë nik. E dyta, lupon ma janim i sjellshëm, i ndershëm në Ramazan. Nëse je para Ramazan i sjellshëm, i ndershëm fisnik, goj ari. Ha, fjalë të ambla dhe të mira. Nëse je kësiv sifat që kë, në Ramazan shtoj edhe më tepër. Bano edhe më i ëmël në Ramazan. Edhe ruju kufrit fjalëve të ndyta, ose fyrjeve, shamjeve ruju në Ramazan. Gjdo kohë po, përnveçan ti në Ramazan ruju. Ose ruju sieljeve të këqia, dikush në Ramazan, përmërsisht ashtë kërkujësun ja u matim barametrin e hujeve. Unë tash me juve këtu, a ja u di hujet juve? Asi us midinim un hujet e mija? E të është që bëjmë na? Në përme e gjithë një një tjetëri në marë e mirë, përme e gjithë një një tjetëri në marë e mirë, duhet edhe unë musë i alë mirë, edhe ti musë i alë mirë, edhe bëjmë barës peshen. Edhe u krypë una. Sa asë një një tjetërit nuk e dijmë hujët, në djekë më ardhë, sot kumë e ditë që është më ju njoftë, ose ju që është më më njoftë mua. Për andej në Ramazan, Për arsye se, Ramazani, agjerimi, prej specifikave të Ramazani të është me të bon tërbije, shpirtit. Më smetlonë tyje pa tërbije, pa moralët. Gjëth kund t'i sjellë shëmë me qenë, gjëth kund, gjëth kund, gjëth kund, gjëth kund, gjëth kund, gjëth kund, zdo pikpamje në familje si jelë shëmë, jo me qenë, ka njëherë në familje, si dhe mësë ata kërkoj falje kështu, edhe pse une jemë, që nuk kërkoj shumë falje për i duhan gjive, po po kërkoj falje, sante, pas jemë në filim të Ramazanit. O Allah e kazon Ramazani e kazon a gjërimi s'ilët keqë ndaj gruz vetë, apo s'ilët keqë ndaj prind vetë, vet, apo s'ilët keqë ndaj evlad vetë vetë. Pëpse? Më në kazonë duhanin, për më kanë dalë mendë për një cigare duhanë, si të api une? Nëse ty nuk të lenë kilën, nëse ty nuk të banë tërbije, fjale a Allahut Gjellegjelluhu, fjale a Resulullahit, sallallahu aleyhu vësallam, ka më të botë tërbije ty një cigare nikotinës, një e pravet baruti, kjo do më të botë tërbije kur të dhejzish, zotin arujtë. Pra, në bon tërbije neve fjale a Kur'anin, e fjale a Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam. E jënë Ramazan me qenë i pas jallë shëmë pëse, e kazonë duhani filanin. Qështë kazonë ti duhani? Qëka jo kazonë duhani? Ja, e po paracitë është, atër, atër, ti paracitë është artistë. Së të ka faj kush, asë gruja së të ka faj, asë baba, asë nëna, asë vladi, pra, nëjë mëse që zanin, Ramazan, a gjëru sh Për i gamberi këthanë, thuaj, unë jem agjerushëm, unë jem agjerushëm, dyhër, kam Ramazan, kam Ramazan. Më ndojë vjenë në radhe treta, më sfor fjallë të ndyta, edhe nëse janë për hajgare, për arsye se e humbish agjerimin, edhe pse e për talësh, hajgare për bajsh, Mirë po, ban hajgarë me fjallë të mira, ja me fjallë të ndyta. Ndo fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhu sallem që thëtë në një hadith të transmituar për Sakihë el-Bukhari dhe muslimi radiallahu anhum pëthët, ka thënë pejgamberit sallallahu aleyhu sallem i dha kane jo më somi hadikum fe la jelfuz, kur dhvini në agjerimi në Ramazanit, mësë fol fjallë të ndyta. Vëla jasë khabë, mëse që zanin me qërtuë me fyrë të tjerit. Fejnë shatë, temehu e hadë, nëse dikush të shatë, thuaj, ose mundohet me të sulmuë, thuaj, më falë se jem agjerushëm, jem agjerushëm. E katërta, mërë dobi prej agjerimit. Mërë dobi, që ka muim me marë në Ramazan prej dobi vëna? E katërta, mërë dobi prej agjerimit. Nëmër një, në shmejlonë duhanin në Ramazan. Të e kejlonë halalin gjatë ditës. Mishin e pjekur, mishin e mirë, qëkolladën e mirë, kafën e mirë, tëmblin e mirë, kosin e mirë. E kejlonë, prej si fyrit, deri niftarë, sëndët e mira e kejlonë. Subhanallah, për ko e kejlonë? Për, për hatër të ku i kejlonë dhe sëndët e mira? Për hatër të kogës e sa? Për hatër të kogës e sa? Për kanë e kelanë, prej si fyrit deri njëftar, sëndët gjësëndët e mira i kelanë. E së pëmush me elanë, edhe natën, edhe ato natën, sëndin e keqë, pra ndaj në Ramazan, do është me, me shikua gjëret e dobi shme, mërë dobi për thëtë prej Ramazanit, mund është me elanë, dohanin. Në Ramazan është shonca me elanë. Por arsye se është primia e, e duhanit ju edinit, e dinit të gjithë është sebebi i kancelit i rraku. Edhe mundou në Ramazan që ti e shpët thot Calli ul irada. Tkesh vendosje të fortë. Tkesh vendosje të fortë. Ti je vendosës parimor. Jo shejtani të luaje me ty. Shejtani a diçka luan. Ha, se ti më gërbetje mësajgjën, hajtë se ty për të dhem koka, se o të kryt për të dhem mësajgjën. Shëjtoni më nohëtë që ty, ose ti bolë për të gjënojsh, le namazin mësë shko, bolë për të gjënojsh, e ti me, me Ramazan gjenetin e fitojsh, e namazin, shëjtoni që do sënët të dhëtë. Banu për të tëtë, ka u i u lirade, vendosjet fort banu. Që shekelon një të keqe, që shekelon një të keqe gjatë ditës, lënë dhe gjatë natës, ti përshamu lë duhonin gjatë ditë se këdhezësët. Që pëdhezësh përra natën? Ditën për së dhezështë, pa gjeru shëmë keshë. U dhe natën më së dhezështë. Dhe në më thënë, shiko, që ka fitësh në Ramazan, fjale anshtë. Redukto këtë keqe me qëllim që të fitësh për në shëndetin të antë e pensta mëse nërko sofrën e Ramazanit me shumë shqime në zakonisht në Ramazan vëllahi thëmë drejten në mëndë se më roa pak prej për i peshës në në Ramazan hypim peshë se gjatë ditës kretë që ka i lakëmush gjatë ditës Shkoj në marketa tje, si kërë këtu të ju që përshkojnë në këto marketa të më dha, shkoj që kjo pëmë hatë, sa gjërushëm, që kjo i pëmë pjetë, që kjo i longi mirë, që kjo i më bërësinë mirë, që kjo mish i mishë mirë, që kjo edhe i edhe të veçë barë, barë, barë, barë. Eja, la të srifit të amë i hinë al-iftarë. Kësham ju, thonë të gjithë dhe vetit, normalë, inshallah këta vllaznit mundin këta xhamis tan këtu me të cilët jemi të gjithë së bashku të sillni ka këtu magazinë ju edini ku shpaka shumë merresh me tregti, shkoni bleni hurma. Blej ku shiten me shumic, me shumic shiten lirë, e bjerë këtu në xhami, edhe këtu i shitni xhamatin me një çmim pak më të lirë se ti e bleni në Migros apo në ku i bleni ato gjërat. Edhe fiton gjamia ju i nja Edhe ushqeheni me hurma Se mu ushqyhe me hurma Ashtë sirneti pe i gamberit Sallallahu aleyhi vësallem Ushqeheni me tri kokë hurma Një hurma, një hurma, pënsë hurma, shtatë hurma E bashkë me hurman I e bashkën gjitë një Edhe tamblin, qumshtin Ose ujin E jo me e, e, e qeje liftari në Ramazanit Me margborë Me cigare më çel. Ose më makjhatë më çel me kafe, zban. Kur më ka shumë dëmi. Prandaj unë i kisha thon Juve këshillit xhamis ose tregtarët kush jini ata që dini këtë punë, pa ka shumë shkoni ku janë më shumë. Edhe niqrosh sa e blejn popullata janë për vende, ham niqrosh fiton kjo shtëpia e Zotit që ka nevojë për më umbajt prej buzetice mbani, ju i dini ato rregullat esende. Edhe e dyta, ju e thon drejtën, ë edhe na ushhemi tani me hurma, se e blejma të hurmën edhe edhe mësohni më për dor hurmën më shpesh se hurma janë shumë, shumë, shumë, shumë e dobishme. Edhe pejgamberi ka xhel me hurma edhe me ujë ose me hurma edhe me tamal. Kështu që, në Ramazan zban me ingarkue, sofrën e Ramazanit kreçka të shohis gjatë ditës. E qita ton, e qita ton, e qita ton, e qita ton i kërvim me falë të ravim, bëshë a. Ah. Pse, para dy orve, lukëthi, ingarkuëm, për këta doktorat me pashka folin, vëllahi para tri dite, a une isha para tri dite në shkodër, në Shqipëri, në Shqipëri, Në një tribun ishim atyë, në mesin e, e ligjëruzve ishte edhe një vla janë i, një doktor, foli për shëndetin në Ramazan edhe për ushqimin me qëfarë, vëllahi mrekulli e to, janë fjalë shkencore, njërë për pasi pejgamberi edhe nej ka thonë hurmat, ushqev me hurma, letë, gjërat leta se lukët i donë, Allahu Gjelalu i ka falë për këtë punë, edhe shuqër zotit për gjindën këtu sa, sa doninë. Prandej mos e ngarkoni lukthin me ushqime të forta që do t'i bani dëm shëndetit. E 6-ta në Ramazan çado fjalët pranë që i kam thol pak, pa ato i kam thol pak si grup prej vetvetes, kurse tash do të shkojmë në Ramazanin paqsa me gjëra të radhitura që të kemi dobëjmë alëpër. Runo prej filmave të kçi në për televizora, apo në për kablovika, në për kësi sënde. Ju që jini në gjami tëshë në bashkë, jemi të gjithë që tu, mos i lejo familjen të ndë, asë gruja, asë vajzë, asë djallë, asë fëmintë, me, me, me, me filma të këqitë. Ashë kini në Ramazan, kretë hëgjëlarët që jemi këtu në Zvicërë, shkaj në konë, dhe në Mësafirë që kim jarë të kju, kretë jemi në angëshim të këti mujëtë. Nihërë së në dojnë, nihërë ufsh, uh, ka polipin këta prijatë janë dikush e dikushë së në dojnë, në tojnë, në të dijimë, se më në dajë dhëtë 200 gjamië e më indartuë në Zviterë. Sa nëmëri e i Shqiptarëve gjithë vjënë dhëtë 200 gjamië e më i bëmë, sa fër gjithë milioni popullatë kemi në Zviterë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Senat do të folim këtu për familjen, për famën, për vajzat, për djemtë, për pleçtë, për trritë, për fit, fëmijët, për shkollimin e për këto gjëra ne të folim inshallah utaala. Nuk do të folim veç agjeron, agjeron, agjeron. Do të agjeron një klip, una për një minutë, e sqegum madje, mi, këto bëni ti ofaz, mash, nuk e zgatit. Mirë po jeta do më sfletuar ka dal ka dal. Prandaj keni kujdes të gjashta, mos shikojt filma te cinë për shtëpia spjet pastroni fotografinë për mure mashturril se nuk janë me laçet apo runu prej haramave të tjera të cilat mund t'ju shkaktojnë sihilin, fallin, shejtani mund të më prek, di ken, di ken. Këta këto kanë ilaçe inshallah utala, këta çfarë ti do dëni gjane negative e cila shqetëson vlerat e jetës tonda në familje, na tregoni inshallah kemi këshilla të cilat ju do t'ju bëjnë dobi, çka më lexua kur të flini, çka më lexua kur të çoni, çka më bogjat ditës, që të largojmë shejtanin prej të vetona inshallah taala këto tem ekstra do ta bëjmë doni nat mirë po këtu kalimtar jam tash me këto fjalë mos shikojin evlat familjet e, e juaja filma televizive se tash Ramazan ajt Ramazan po këshirem kët po ulën kët familja këshir televizorin çaty të filma të pa familja moderne çfarë bëni bonhold moderne qëfar modernë, për po vjen prej gurbetit, për, për cullakafët dhe, jë dhe dhe dita dy javë, për bëhen horë, bën zihën, për nëzhenë, për bëhen si qokolada, mësi të kryin pushimin, për shken të baba dhe të njona, jë dhe dhe dhët, papë, shkuëm nëse në gurbet, me ditë në gjemë, me të njëmërëume, për kushkove të, dhe dhe dhe me shkuëm në lëqene, me shkuëm në dorësa, El kjo është tema e veçumë inshallah taala mandete të folim megjithëse mbaroi edhe për sezonin këtë vitës. Domethënë u përmirzova, kur përmirsona si vetë nuk shkojmë në mot. Sa ç'është ka ni boni paradeti, ju vëm falit ç'po thon para juve, tash do të, të usnjani se keni buar tadel, mirë për kurva zia, krubove anati etena, ja ditë 3 ditë vallajm kanë me për pushimit e baba edhe te nona ditë 3 ditë kanë me. Atje ku bohnt hor sulakha vëndehet atje dy ov përri. Të rritë baba, të babatë, të njënë e djavletë, të të shojë në burë, të vlazitë, të të motratë, të njipatë, të të mesatë, pa në ngushtje me shkutë të sërë në gortë, me të patë, të të mesat, të, angusht, të, të më patë të sërë në gortë, të të tja, të montenegres, ose në Shqipëria të gjepushtë. Përëndaj, kujdesita, e shtata, lëtës firë këthiren, mësëri shumë vënë natën, se e hupisht si fyrinë. E sifyrin si të hupi qka, po në kom hongër 12 natës, një kilë mishë, kom hongër të pjekëm. Ema, ja, bërëqetin e sifyrit e ka hup. Pejgamberin, do në mengua Kuranin edhe pejgamberin. Po, e pejgamberin pëthet, të se haru, fa in nefi sëkhori bërëka, bërë një sifyr, se në sifyr e bërëqeti, për së po më mas, ha, u qovë asë më hongër. Anë edhe më shahë, anë i gëtu i të pijet Maksati është mi arrit çellëmi të breçetit, çohosh pak para se fujit, ki i nezim Kur'anit, mos fujit, ki i nezim Kur'anit. Vjen koha namazit të sabahit, e jo ti tani rri deri në 12:00 ja, apo ha bre buk, se mos unçon apo ha buk, bam. Tani, tani sigurisht çohsh sabahin me falë. Çohsh dhe çka ke bën ti? Çka ke bën? Ti vep peshëish çka ke bën? Çka më thon unë se po do ti kanë më çertuha. Po kem këshilla në këtë muaj që duhet të i përmbaha minë. Përëndaj, mësëri shumë vërën e të hupish se fyrën edhe hupish namazin e sabahit. Ua alejka bil ameli fës sabahil bakir edhe punën e sabahit, punën e sabahit, që baha mas namazit sabahit edhe filon puna heret, ka bon dua për i gamberi në hadithin sahih, të transmituar për imam Ahmeti dhe imam Tirmidhi, që të radhjallahu anhum, ka bëndua pe i gamberi lutje, ka thonë, Allahumme barik li ummeti fi bukuriha, ja Allah qoja bereqetin i metit tem, atyune që qohën heret. Ja Allah qoja bereqetin atyune që qohën heret. E si mos qohë është heret, a kamet bereqet të namazit, edhe të ramazanit. Mande e teta, Ekëtër minës të sadëkatëja alel al eqari bërë mëhtajinë, vëzullir e rëham, vëzullir e khusum. Ato që pakë a shumë u të eksua në dhe pramë, mundohoni në Ramazan sadaq me dhonën ma shumë. Sadaq e këtu në Zvitsër, juve s'jujë për ku me dhonë sadaq, se përpunoni këtësi një kërkush për sadaqë në shta, lemoshë. Sadaka në eruj, nëse do me eruj, për shumë, do me do në qdo ditë ka një frangë sadakë. 30 ditë, 30 frangë në sadakë. Dojë anështë, të do boni njëtë për sadakë. Ato bëjnë diku 20 euro. Ose ka djë frangë në ditë, ose kërse, di shka, banë di shka, që tjesh i popullit sadakas. Në një transmitim, ka thonë pejgamberi, sallallahu sallam, sadaka, Sadaka, e këni ndije ju pleqët këtë o fjallë, Sadaka i pezullon, i pezullon, 17 telashe. A këni ndëgjuhet dhe një herë, kër dikush bërë në deshje, të ratë dhe pështojtë? Ta një popët të të të sadaka madhe. A këni një qështu? Sadaka ka pështu. E vërtet është kja, se pejgamberi ka thonë. Sadaka e pezullon, të keqen, telashen. Allah i në e nërgohë gjitha të këqen Më ju athruve akrabave. Ma akrabat, kur do të folim temë për akrabat, inshallah u ta'ala, jemi lam kretet. Vla me vla s'pofolim, vla me motër s'pofolim, motër me motër s'pofolim, e vlat me prindet s'pofolim, prindet me e vladin, s'po thon prindet me e vladin, e vlad me prindet, se prindet me e vladin, jo. A ka prind që se ka këshir e vladin mirë, Vëllahi, ju kretë kushin i prinder e shihni vetë. Vetë nuk hani, ata të hanë e të rritën. Të një ata, kur të bahën të mlajnë, është prej shanjeve të kiametit, shoqin e vetë e ndërën e respekton, babën e neonën e vetë se respekton. Shoqit vetë i keshën nëftyre, i larmohët, i ja alarmohët, i alarmohët, e, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, d Allahu na pështoftë, a na bof tërbin këtmuj. Mandai bani ziaret akraban. Sikur ti u thash edhe dije këtu keni plot ju vëllezër me zvetja ne knena. Sa është çudi pse plot me plot sfolim. Kto janë të zakonshme tek shqiptarët, po mundohuni me çel dyrtën, janë një tjetrin. Byle bëfasonë një tjetrin në telefon. Selamun aleikum. Sikur ti u thash pranë, tregoni një një tjetrin, thynë na kard në gojë po ju lypon. Hajde byrën. I sholla kini thirë, a kini thirë, sot dikëlon të aja. A të ja. nga të regoni drejtë, kështu, njërë transparente për dhejtë. A kini bëtë telefonë asot të aja? Ha? Jo, jo, seriosishtë, kështu, do më thonë, pa, pa perde, pa pardon. Kini bëtë telefonata? E në shtë duhet, po që ashtë duhet? Elhamdulillah, po anë, këthirë dhe djejë për djejë, ma dhe djejë dhe djejë dhe dhe sot. Nesër e ditë vikenti e shtu, nesër dohet mësë më nason qamija, edhe mësë nesër ditë e dilë, dhe më thonë, jepë në kontributin. E në thotë e kam fjale në mësët bahemi pasiva. Për Allah e sënë pëthirë i baune, kuj ka me thonëve, më thotë, a e pësë më shërdoti, anë i në të tëtë të më shërdoti Ajte me mshile telefonatit pas kartë një hoqë, punë madhe, të eftë qapën e hoqë, kartë për interesin e vetë, aji më marrë rëktë madhe në Zvijcarë, ta haqë, të faqëtë të fej qapën e adhëm. A kanë me thonë qështu? Po, po të qështu, kanë me thonë, pëse eja? A një përpanë në të të të të të të të të të pësat, të eja për mërzite shë? Po në të të të të të të të të të të të të të t Po, anëti asdhet boshti, apo duhesh në rrugë pejgamberit me hëse me, me jetua. Po. Tëna vëzëzat ti të të them mos, hiç pasporë mos jep. Pasporë mos jep, biç për këtë punë. Domethënë më mos u gajlo. Çka thënë të them të tjerët? Po alhamdulillah, kanë mujt të më thonë të tjerët edhe për këtë çel të hapjet xhamisën doni sant kesh. As kanë mujt të më thonë? Amba alhamdulillah, çe po ju shtëpia e Zotit po na boll bashk, çe tu edhe kërkon sperë ndajm. Allah ju së bartë fëtyrën që i një bëjnë një smëtar edhe një cijatërë për këtë këtë për këtë këtë këtë këtë kajratë të mandhë Allah ju ndimoftë Përë ndëj, këni kujdesë për a kështu të shkoni që të bëjmë ma shumë pun Më ndëj e nanta E këthir mjë dhikrilla Shpesh për mende Allahun Edhe ty Të ndinë fëmijit e tu Shetani Shetani Lanetullahi aleyhi, shëjtoni mundohet me të harru e emnin e Allahut në mende, asë njëherë mësë me të rohë ndërmendë ty Allah. Mirë, po ty të najtë, këni vrejtë, kështu kurish, këni herë, ëë, uh, ëë, uh, ëë, shkajtë të po, ëë, uh, shkajtë të po kështu, po pështërihem, po, po thujë, Allah, O sa i gojën Aaaaah Jo përëthi Subhanallah Po marrë dhe qëmi Po anë i thujë Elhamdulillah Metanija e beba e fmija e qika e djali Fjallën Subhanallah Elhamdulillah La ilaha ilallah E jo bërëtharë fmiës për e banë një dam Marrë dreq Maimun Ti më Ramazan jë Tëmë Ramazan, jihë. Yeah. Ekësër mënë zikri lahë, shpesh për mehanda Allahën, jallë, jalë, jalë, jalë, wa të lavëtë l-Qur'an, edhe l-edzimë të Qur'anit, për nësë përdi me l-edzhuë Qur'an, l-shodë se dhe, tash këje Qur'an, nizët e qatër orë, prejë, radhjë, dhe bëndë në orëtë Qur'anit. E këje në internet, hinë, shkote, l-edzimi Qur'anit, le të letëzohet Kuran i gjithë ditë. Ska nevoj, bile bile në Ramazan, sharkijat e, e, e, e mamut feratat e shiret e belulat e këtë june. Linja të ose ska gjithë janë, e, at e ata kanë shprudzuve vastin, vinë kanë i herë këtu ja umledhin gërbet gjivezën, atë zeqatin, vzhtë, edhe shkajnë të na. Nëman flamurit, nëman kamit, nëman stytë, Top, fest, fest, top, doku fest, ta shëmë prizrej në konë para njave, doku fest, dhe erin 2-3 natës në përshatërmanin e qitetit, doku fest, udokës udokë përë madhe. Gjahillë dhe ka jo është, të mlidhja parët popullit, le dalin pini piva gjësnatën, pimi duhanë, ata delë kënoj, je pare, fshia ka i makinë dhe fshia popullin e dhe ajtë, doku fest, doku show, show doku, doku fest, Zdoku Vest, Euro Vizjan, Kosova Vizjan, Shepnia Vizjan, Euro Vizjan, H.Kurja Vizjan Pra nëi kuj desu? Neda kujtou me mërvesh, qikon elhamdu lillahi rabbil alamin, qikon qi Kur'an, qikon qi vallahu ahad, qikon qi a'udhu bi rabbil falak, qikon qi a'udhu bi rabbil nasi, Unë këto vetëm si sinjale për nëryshë për 27-të ditë së kom së në bëjbë kërgjona, po Allah i në fërsovë bashkë me juve, e Allah ju dhe ashtë të marën të arësë manjerëm. Më ndej, mundohu me ledzuhu për agjerimin ma shumë edhe doktorët që ka shkrujtë. Sot një program televiziv nuk e di cili, por ke germanishtë. Tash cili program nuk e di, një program të gjatë më e përcolla mas, mas drekit që tu mas mas i shkuam këshpia Ramazanin sefyri në Gjermanisht aje nuk ishte për me kritikua, je, një, një reportaj muslimant që ka bëjnë në Ramazan me namaz me iftar në shtatikuj karabë për hise ka pa po. Mandej mundohë në Ramazan pëthët, që ti umësësh edhe e vladëve tu agjerimin, ajtë baba e ba agjeremësat, ajtë vabële, 7-8 vjetë, për deri kur, deri sa ta mërmendja zbonë më shumë, deri ora 10 para dite, ajtë dhe të vjeqari, deri ora 2-3, 14, dora 2 pas dite, Ajme i madhe, ajte, sa peqe i madhe, sa peqe i madhe, sa peqe i madhe, dheri në katëre që u madhe. E kështë të marazë, o shtrojë fëmintë e tu, ma a gjëruë Ramazanin. Për nëse në Ramazan kje probleme smuje, edhe mjeku të ka ndalue, smu zë bëndë i ma a gjëruë, atëherë, bënu me tërbije, me edukatë, asë më si pi hapat, asë më si pi uh, ilaqënën publikisht parë të tjerëve për respekt dhe ndërrim të mujë të shenjtë. Shko, në dhamën tjetër, këne mësë të shihe shpi e vlatëve të uë, sa ta mësohen kjo aji i voklis diqje, ja, asë muja që ka sanë të të kjo burri plakës për agjënë, në mund për mështimë agjënë uësë agjënë në jësëmë. Sa i qështu e le zonët tonën, e nuk e di arsyën qëfar e kje, q E lusim Allahun Gjellë Gjellalu ma na i pranu i badetet Allahi na i pranuft namazet e të ravis Allahi na i pranuft kret Qka dhe të bëjmë gjatë këti mujt, ja rabel alemin Ka thonë për i gamberi sallallahu aleyhi wa sallam Në këtan për e mbjulli pra dersin për sante I dha dhekha le ramadan, kërthin ramazani, futi hat e bëvabu sëma Hapën dhjër të qillit vë uglikat e bëvabu gjehennem mbyllen dyert e xhehenemit u solsillet e shjatin solsillet e shjatin edhe shejtan vihen ne pranga dhe çdo nat dhe çdo nat zbren nga qielli çdo nat zbren nga qielli i dunjas ne melaçe ne qieullin e dunjas zbren kalimelaçe e obligu me pranes ma allahul xal xalalu dhe thot kët fjalë ya ja, ba ghiy al khairi abshir Vaja bagi e sharri aksir Me këtam po e mbyllit Këtë fjallë të sëndit Oti që po bëjsh mirë Nërmysh dhe dhe vazhdo Dhe oti që po bëjsh keq Stop të keqes, në daljë të keqes Allah i nga dhashtë mirët E nga i largoftë këqijat Vë salillah umala sejidina Vë nëbina Muhammed Vë akhiru davana Nelhamdulillahi Rabbil Alemin Nesër ndrek ju dëshirojt jeni kret këtu Efmit, kret tatrit sikur ti utash sot merrni fëminë sidomos 7 vje përpjet në ta bojnë këtu xamin lon, kanë dallovit agrilin katmuin. Edhe un kam agrim me ta diku, ti ne tgnatë të shpit Zotit let him, ne t shiken me hoxhën, o oh, an e knena, merrni se ndrek, dreka ka, ka me pas ders, si t jeni un gjendje me ngua ndrek ders, 100 di ders, nakshëm ders, nyati ders. Un kam marrë me ulot, nuk kam marrë për më pushua, Allahu na ndihmo deri në fund. Vësallillahu më ala sejidina vë nebina Muhammed Po edhe njëher për jo kujtoj Telefonat kush si ka bon Pes telefonat që kemi dhonë fjallën dje Sot nesër mësë nesër Ata pes kanë muhargjua Ata pes herë kredit Velhamdulillahi rabbilalimin Eta është në thyrë nje zanin Edhe e vazhdem në masin La ilaha ila Allah Alhamdulillahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi rrasullahi r